Ascunde poete în tristare. Ascunde poete în tristare, acceptă nevolnicia ființei tale, cum ai accepta orice plecare din pliul existenței tale, a venit timpul să ieși în cetate măsurând în tristare cine să mai creadă în tine. nu numai despre asta ți-a vorbit, dar tu nu, nu și nu, singur umblând prin spațiul timpului tău, cu valijoarea de hârtie și cele câteva gânduri care abia mă amintesc de tine. Te consolezi, deși viața pare că îți derutează pașii, cu privirea pierdută spre buchetul tău de femei galbene, din glas închipuirii neastâmpărată te se revarsă peste pieptul tău numai țărână, e pământ, dar tu strici și te bucuri, apă, apă, froile au un trecut eternitatea, îți spui, și ăsta ți se pare un vers reușit, suficient într-atât încât cu dor și pasiune nu încetezi a măsura nepăsarea, ascunzându-le tuturor gustul tău pentru oameni, iubitorule, păcatul tău de moarte are de acum un nume exotic, webul, a devenit de nerecunoscut, ce tigur se hrănește cu ceare, tu cel mai bun dintre toți extraterestrii, va purta minciuna și numele tău, orba. Odată putea așeza pe culori și reflexii toate frunzele toamnei, Încăzător în spiritul dovedit temerar Acum scufundându se Acum revenind de sub ape ce iubirea poete Stau pânzele tale în văzul tuturor Acoperite de cuvinte Doar genute de sparte de Toulouse-Lautrec Însingurat mincinos Cu lentila lefuită în piață Nu mai poți încânta nicio umbră cari un lemnul iubirii Ascuns, singur, tăcut Din ce în ce mai poeticos cu durerea Pe neauzite